Hej, jag heter Hanna och det här är tredje avsnittet av min podcast En riktigt dålig människa Den handlar om det samhälle vi lever i, om Sverige idag Och det här avsnittet det kommer att handla om den vita västerländska mannen i övre medelåldern Ja, det är ju inte direkt någon hemlighet att han har det lite bättre än oss andra Att han har en röst som hörs lite högre att han syns lite mer och att hans åsikter är viktiga och att de liksom räknas. Men det jag undrar över och det som jag tänkte att vi skulle undersöka lite närmare är hur det känns. Hur känns det egentligen att vara en sån där vit västländsk man i övre medelåldern? Känns det bra? Eller känns det inte alls? Eller är det så att allt det där ansvaret, ansvaret för alla oss andra, för framtiden och för världsläget, som ju inte är så himla muntert, ligger som en våt filt över hela tillvaron? Jag tycker att vi kan kalla honom för Peter. Peter, 54 år. Peter med det glesa håret och den lilla kulmagen. Peter som arbetar som mellanchef på ett stort försäkringsbolag. Peter som handlar sina kläder på Dressman. Hur känns det för Peter som har två barn? Som bor i en gul enplansvilla med träfasad i närfört. Peter som bläddrar i Claes på kvällarna. Peter som lite halvhjärtat spelar golf. Peter som tjänar 79 000 136 kronor i månaden för skatt. Peter som har förhandlat till sitt extra förmånligt pensionsavtal genom jobbet. Hur känns det när man vaknar på morgonen om man är Peter? När man klockan 06.30 viker benen över sängkanten, tar på sig morgonrocken och stoppar fötterna i de lite för stora mörkbruna fårskinstofflorna som var en julklapp från dottern. Händer det till exempel att Peter stannar till vid brevlådan när han ska hämta morgontidningen? Att han någon gång undrar över hur det blev som det blev? Fundera Peter på hur det kommer sig att han blev Peter som arbetar som mellanchef på ett stort försäkringsbolag. Hur han blev den där Peter som aldrig har gift sig eftersom det helt enkelt aldrig blev av men som har varit förlovad och fått två barn och levt tillsammans med Marie som arbetar som specialpedagog sedan 1984. Peter som alltid betalar alla räkningar i tid och sedan sätter in dem i en perm som är märkt med årtal och ordet utgifter i versaler. Peter som tycker om att ha små projekt på gång. Peter som gärna vill hjälpa till, bara han får använda sin nya skruvdragare med slagbordsfunktion från Black Decker. Om jag tänker efter så tror jag att Peter kan vara ganska gnällig. Och dessutom rätt bortskämd. Ja, det kanske inte är de två personlighetsdrag man först lägger märke till när man lär känna honom. Men om han plötsligt känner sig lite trängd eller om det händer något oförutsett som känns påfrestande. Då kan nog Peter bli riktigt svår att ha att göra med. För då låser han sig. Peter vill ju att allt ska flytta på. Peter blir till exempel ganska stressad och mår inte alls bra när bilen ska in på service och han måste åka kommunalt till och från jobbet i tre dagar. Alla andra Peter åker ju bil. Han känner sig ensam och nästan lite utsatt i tunnelbanevagnen. Och det är ju så rörigt. Peter, han är ju minoritet i samhället- Ja, jag tror till och med att det kan vara så att han är lite utrotningshotad. Men det är ingenting som Peter går runt och tänker på så här till vardags. Han har ju fullt upp på jobbet. Och med att fundera på vilket elavtal han ska välja. Och om det kanske skulle vara en bra idé att göra som grannen och installera en luftvärmepump. På jobbet där har Peter RMI, rätt mental inställning. Han har det, så att säga, av bara farten. Han är lojal, han är plikttrogen och han förväntar sig verkligen inte att bli belönad för en efterleverans. Och en Peter leverans håller alltid jämn kvalitet. Man vet vad man får när Peter levererar. Man får inte det oväntade. Nej, man får kanske inte det innovativa. Man får något som känns bekant. Något som ju har fungerat bra hittills. Hos vissa lämnar Peters leverans och hans 37-sidor långa powerpoint-presentation en fadd eftersmak i munnen. Men nästan ingen skulle få för sig att säga till Peter att sätta sig ner och hålla käften när han förklarar hur administrationen och ekonomiavdelningen kan bli lite mer effektiva bara om man börjar använda sig av lin och tänka lite mer som i tillverkningsindustrin och om man så att säga stream hela processen. En sak som kan vara bra att känna till om man träffar på en Peter är att han faktiskt tar ganska mycket för givet. Vi lever ju trots allt i Sverige tänker Peter. Vi lever i ett demokratiskt och rättvist samhälle. Och vad Peter tycker jag tänker är viktigt, inte minst på grund av den självklara självklarhet som liksom definierar hela hans existens. När Peter inlindade i sin morgonrock och fortfarande med de lite för stora fårskinstofflorna som han har fått av dottern i julklapp på fötterna går ut och hämtar morgontidningen. Och på vägen in genom dörren till den gula enplansvillan läser att en undersökning från SCB visar att människor med låga inkomster har sämre hälsa och kortare medellivslängd. Blir han liksom stående en stund? Det står ju att det rör sig om stora grupper i samhället. Peter kliar sig lite i huvudet och det känns på något sätt som att marken under honom gungar till. Men bara Peter lite. Och egentligen är det nog mest jag att det är svårt att hålla balansen i tofflorna. Peter drar åt skärpet i morgonrocken och går in i köket och han sätter igång kaffebryggaren. Peter tänker för sig själv att alla borde tänka och göra lite mer som en Peter. Inte krångla till saker och ting. Helt enkelt bara betala räkningarna i tid och försöka se lösningar istället för problem. Ja, var och en är ju trots allt... Sin egen lyckas med. Ja, det var väl det hela för den här gången. Vi hörs snart igen. Och nästa gång då kommer podden att handla om signalfel och löv på spåren. Och vad det kan få för konsekvenser en helt vanlig tisdagsmorgon. Håll ut till dess. Mm.